Uh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina <clears throat> man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا اعبده ورسوله ان بعد تم الله عز وجل ونعمه الذكيهين اذ تطا نعمك اكون نعمه يا اسلامنا ايمان وتوفيقي الله عز وجل وسيقوا اليوم سيكو الجمعه tarehe 17 Shawwal 18 Shawwal saba Shawwal mwaka wa 1442 sawa na tarehe nane mwezi wa mwaka wa 121 kwa tawfik ya Allah azza wajal tunaanza kusoma كتابهو ambao ni mashuhuri kinajulikana kwa jina al-Arba'un an-Nawawiyyah al-Arba'un an-Nawawiyyah hadith ya 40 za al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ambayo inaitwa al-Arba'un za kuzungumzia misingi za Uislamu na misingi za ahkam za kisheria ni hadithi 40 pia vile, na tutasoma pia vile vile ziada zilizoongezwa na alimam imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala juu ya hizo hadithi za al, al nawawi akazidisha hadithi nane zikafikia hadithi Hamsini Al-Imam an al rahimahullahu ta'ala Yeye alichukua kutoka kwa alimam imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala aliyetunga mwanzo hadithi 26 hadithi 26 Al-Imam an al akaongeza zikafika 42 Kwa hivyo aliongezea ngapi ها كمينا ngapi ba kufikia 42 kuanzia 26 eh komina 16 likafikia hadith 42 al-Imam Ibn Rajab akaongezea zikafika akaongezea nani zikafika hadithi 50 wa jikumu hada tafadali tafadali insha Allah طيب <تصفيق> قبل يا kuendelea na kuanza kueleza hadithi hizi mwanzo kuna masail ambazo tuafaa kujua haya ambayo tuyasoma صلى الله عليه وسلم na hadithi صلى الله عليه وسلم aidha maneno yake aliyosema Aidha matendo ambayo aliyatenda aidha hali zilizotokea katika zama zake na akazikubali akazikiri Hizi zinaitwa zote hizi hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ama kwa jina lingine sunna na chimbuko ya sheria ya Uislamu ni nne hukumu ya Kiislamu kusema kwamba kitu fulani mfano ni wajibu ama fulani ni halali nyingine ni haram shimboko zaizi ahkam ni mambo manne zilizokubaliana na maulama shimboko la kwanza ni alquranul karim maneno ya allah azza wa jall tunarudi kwa maneno ya allah kutafuta sheria ya uislamu ndio dosturia ya wa uislamu watu wanasoma qur'an na allah anayoteremsha qur'an ili iwe ni mwongozo. Kwa hivyo chimbuko la kwanza, reference ya kwanza ya sheria ni Al-Quranul Karim. Reference ya pili, chimbuko la pili la sheria ya Uislamu ni Sunna ya Mtume صلى الله عليه kwa sababu Sunna inabainisha Quran. Allah subhanahu wa ta'ala anzalana ilayka adh-dhikra litubayyana lin ma nuzzila ilayhim. Tumekuteremshia sunna ili wabainishie watu yale ambayo wamteremshiwa ikajulisha kuwa sunna ni wahi kutoka kwa Allah azza wa jalla na mtume صلى الله عليه وسلم mazungumzo yake anayozungumza si mazungumzo hivi hivi ni maneno wahi kutoka kwa Allah wa ma yantiqua nil hawa katika aya zaidi ya moja kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam atiiwe bali mtume wote ambao Allah aliwatuma wasia wao Allah kwa watu wa mtume huyo ni wa mtii huyo mtume wama arsalna min rasul na kwa mana kuna shahada mbili shahada ya kwanza ni la ilaha illa allah Tawhidu Allah na shahada ya pili muhammadur rasulullah Tauhidu mursal Kumpwekesha aliyetumwa na allah kuwa ni mwalimu kwako wewe mfanye awe ni mmoja mfanye mfanye mwalimu wako wa dini ya uislamu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam peke yake hamna mwingine. Kwa hivyo sunna ni chimbuko ya pili ya sheria ya Uislamu. Chimbuko la tatu la sheria ya Uislamu mahali ambapo sheria ya Uislamu inatolewa ni ijma. Ijma maana yake ni mkusanyiko wa wanazuoni waliofikia daraja ya ijtihad wao kukusanyika na kukubaliana juu ya hukumu fulani wakakubaliana wote katika zama ile kwa hukumu ya kitu fulani ni kadhaa ni halali au ni haram Ama ni wajib, ama ni sunna wakakubaliana wote pasina mmoja kuupinga hii ni chimbuko la sharia inaitwa ijma na lazima ijmaa hiyo itegemee dalili kisha chimbuko la nne kwa mukhtasar ni qiyas Kias qiyas, qiyas maana yake nini kulinganisha kitu ambacho haina dalili na kitu kingine ambacho kiko na dalili ili kuitafutia hukumu mfano kuna kitu kimetokea zama zetu za leo Ambayo hukumu yake haijulikani lakini kuna mfano wa kitu hicho katika sheria ya Uislamu iliyotajwa kwa jina na ikatajwa hukumu yake ikao wanazuoni wakaangalia kuna kufanana baina vitu hivi viwili wakatoa hukumu kupitia njia hiyo mfano ikipatikana kitu kinachotumika na wanadamu hivi leo kinachotoa akili yao ikawafanya wow, wao kupotewa na akili ingawaje kitu hicho hakijatajwa hukumu yake wazi wazi kwamba kitu fulani ni haram lakini maadamu iko na sifa ya pombe na inalewesha basi inachukua hukumu sawa na hukumu ya nini hukumu ya pombe hii inaitwa qiyas na mifano ziko nyingi kwa hivyo baada ya kuelewa ndugu yangu mwislamu kuwa chimbuko miongoni mwa michimbuko hizi za Uislamu za sheria ya Uislamu ni sunna na hadith za Mtume صلى الله basi ni wajib wetu sisi kufanya inaya kufanya umuhimu na kutia bidii kusoma sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahadi za Mtume sallallahu alayhi ziko nyingi sana. Lakini maulama rahimahumullahu ta'ala wamejitahidi kutukusania hadithi hizo nyingi katika kitabu kama hiki mfano. Wakakusanya hadithi 40 au hadithi 50 zinazo fungana na milango zote za dini. Milango zote za dini insha Allah kama utakavyokuja kusoma lazima moja au zote zaingia katika hadithi moja au mbili katika hizi ambazo tatakuja kuzitaja Allah na tuliposoma katika alusulu <clears> thalatha kuwa katika mambo ambayo ni wajib kwa kum, kwa muislamu kujua ni kujua uislamu kwa dalili na kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam ushaemjua mtume sallallahu alaihi wasallam ushajua uislamu basi soma sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam uelewe zaidi maneno yake rasulullah sallallahu wa wasallam na matendo yake na yale ambayo aliyakiri ili uweze kujua dini yako jambo lingine kwa nini tunakusanyika hapa na tuna shughuli nyingi za kufanya kila moja jiulize swali hilo. Liwe ni sababu jambo la kwanza sababu ya kukuweka hapa ndugu yangu Muislamu mimi na wewe ni ikhlas lillahi azza wa jalla. Hudhuria kikao cha ilmu kwa ikhlas kwa sababu ya Allah. Ili usikie maneno ya Allah, usikie maneno ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. hii ikhlasi itakusaidia. Jambo la pili ni ilmu nasoma. نعلمه ان يحتاج عمل علمه ان يحتاج عمل والا العلم هو يتكون حجه ضدك سيكيامه والقران حجه لك او عليك قران ني حجه كوا وewe itakutetea au itakuwa ضدك سيكيامه نا inaingia ndani ya hadithi hii au matamshi haya ya za ilmu kuwa maadamu wajifundisha jua ilmu hiyo itakuwa ni hujja kwako kwa kwa kwa wewe aidha itakusaidia au itakuwa ni sababu ya kuangamia kwa hivyo allah akikufungulia ukapata kujua ilmu moja au mbili basi ifanyie amal kwanza kwa nafsi yako weka nia kuwa unaketi hapa ili ujiondolee ujinga hakuna yule aliyezaliwa akiwa anajua Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna ta shai'a Allah ametutoa katika matumbo ya mama zetu hatujui chochote lakini akatupatia maskizi macho na nyoyo za kuzingatia ili tukusanye ilmu kwa hivyo ukishakusanya ilmu nuiya kuwa unajiondolea ujinga na jambo la pili itumikie elimu ile kama ni itikadi at ni hadithi inayohusiana na itikadi basi jizatiti fanya bidii uwe na itikadi hiyo uamini hivyo kama ni kauli inatekana mtu kusema basi jitahidi utabikisha hiyo sunna kama ni matendo basi jitahidi nawe uwe ni mwenye kutenda kama walivyotenda wema waliyotangulia jambo lingine katika utangulizi ni kuwa hadithi hizi zimekusanya jawami'ul kalim jawami'ul kalim asema rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo alihusishwa nayo kando na mitume wengine ni kuwa alipatiwa jawami'ul kalim nini maana ya jawami'ul kalim asema al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala jawami'ul kalim fi ma balaghana katika yale yaliotufikia katika ilmu kuhusiana na maana kalim anna ta'ala yajma'u lahu al-umura kathira Allah ana mkusanyia mtume صلى الله عليه وسلم mambo mengi aliyokuwa yakiandikwa katika vitabu vilivyotangulia vitabu vya Allah fil amr alwaahid wal amrayn wa nahwi dhalik ana mkusanyia yote katika أو moja au mawili aweza kusema rasulullah صلى الله عليه وسلم kalima moja au matamshi machache ambayo yanabeba misingi nyingi za dini milango za nyingi za dini zinaingia katika maneno machache inaitwa al kalim maneno machache ambayo an anabeba maana makubwa sana tayeb jawami'ul kalim katika aliyopatiwa mtume allahu ala wasallam asema ibn rajab rahimahullahu ta'ala zinagawanyika sehemu mbili al kalim ambazo ziko katika Qur'an al-Qur'anul Karim naziliziko katika sunnah anateja mfano wa jawami'ul kalim katika alquranul karim Asema, qauli allah inna allah ya'muru bil wal ihsan baka mwisho inna allah ya'muru allah uadilifu hapa inaingia milango nyingi sana uadilifu katika nyanja nyingi sana wal ihsan na allah anamrisha wema milango nyingi za wema zinaingia katika aya hii Yani kuonesha pia katika Qur'an kuna jawami'ul kalim aliopatiwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na katika ahadith ndizo hizi ambazo tunazisoma. Tayeb. Tutaanza Allah na hadithi ya kwanza. Staz utasoma unacho kitabu? Ndio wanacho andak kitabu au uh, nakra wengi hamna vitabu <coughs> m mm. eh au tuta copy mm. mm. no. okay. okay. nao ما شاء الله انظوري زايدي انظوري صعب ااوايبو والوته استاذ لو طيب اسامه رحمه الله تعالى الحديث الأول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهي هجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها awimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu al-bukhari wa muslim Tunaeleza njia kusoma inshaallah tueleza maana ya jumla hadith kisha tutaje fawaid zinazopatikana katika hadith maana ya hadith kwanza ni hadith inayopokewa na Omar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin Khalifa wa Wali Adjulikana kwa jina pa kunya Abu Hafs Alikuwa na binti aitwa Hafsa Hafsa Kwa hivyo Abu Hafs هي juzu kwa kiarabu kukata jina ukasema Abu Hafs ama Aish wala kusema Aisha unasema Aisha inajuzu inajuzu kwa lugha ya kiarabu اسمع عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيسم اكيسم ما انه ياتي انما بالنيات حقيقه اعمال ما تندوا يا ما تندوا يا uzuri wa matendo yale na ubaya wake ama kukubaliwa matendo yale au kurudishwa matendo yale binniyat inategemea nia na nia maana yake ni kukusudia na kutaka kwa hiyo kila amal ambayo mja anafanya inaambatana na nia yake kukubaliwa au kurudishwa amali ile yategemea nia hata niya nia ya mtenzi ya mwenye kutenda tendo lile wa inna ma kulli in wa hapa ni jaza siku kariri maneno malipo kuwa kila mmoja ama kila mtu atalipwa kulingana ni na nia yake Niya yake ya kufanya amali ile ni nzuri lillahi basi atapata thawabu kutoka kwa Allah Niani yake si hivyo basi hatopata chochote kutoka kwa Allah bal atapata kuadhibiwa na Allah kwa sababu ya amal kwa kukusudia asiyekuwa Allah wa inama likulli mriin ma nawa kila mmoja analipwa kulingana na niya ya tendo lake kisha rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano wa amal inayohitaji niya نعمل انباء وقت نيا ذو ذاتفيتانا هي نقبغا تو مثال والا اعمال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله يوله انباء هجره yake نيني معنى هجره نين هجره الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نكحاما mji wa washirikina na kuenda kwa mji wa Waislamu endapo muislamu wa katika mji ule wa kishirikina au hawezi kutekeleza Uislamu anabanwa anafinywa hawezi kusimamisha Uislamu wa wake basi maadamu ana nguvu na ana uwezo anafaa kuhama ni wajibu kwake yeye kuhama na kama hama, atapata madhambi Atapata madhambi na amedhulumu nafsi yake. Na alimama nawawi anaongeza katika taarifu ya hijra kusema kuwa na pia vile vile kuhama mji mmoja wa washirikina na kuenda mji mwingine wa washirikina ambayo Muislamu aweza kutekeleza dini yake pale. Yaani ukatoka mji wa washirikina ukaenda kwa mji mwingine wa washirikina na makafiri lakini kule ni afadhali waweza kutekeleza uislamu wako basi hii pia ni hijra na akatoa mfano wake wa hijra ya masahaba walipokuwa kule maka walipoenda Habasha walitoka kwa mikono ya washirikina na wakaenda katika mikono si ya waislamu kule haikuwa ni nchi ya Kiislamu Ingawaji mfalme ule ule Najashi aliingia katika uislamu lakini haikuwa ni nchi ya waislamu na Uislamu lakini walipata uhuru pale na Najashi aliwapatia ruhsa wafanye Uislamu wao na wala wasidhurike. Tayyib. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih yule ambaye kuhama kwake kwa sababu hijra ni amal ni amal kama tulivyoeleza Mtu anahama kwa ajili ya dini. Yule atakayehama na kuhama kwake ni kwa sababu ya Allah nia yake ya tendo lake hili ni kwa sababu ya Allah na mtume wake basi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi akakariri rasulullah sallallahu alaihi wasallam maino haya kuonyesha ubora wake na uzuri wake na eh, Nia nzuri ya mwenye kufanya tendo hili amekusudia Allah na mtume wake basi amehama kwa sababu ya Allah na mtume wake atapata malipo yake kwa sababu ni yake ni Allah anakusudia kwa sababu ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha na yule ambaye hijra yake kuhama kwake ni kwa sababu ya dunia yusibuha anataka kutafuta dunia aipate dunia mfano amesikia kuwa mji fulani biashara imenoga ukienda kule na kapitali kidogo Masha Allah biashara yako itastawi itaimarika kwa muda mfupi kwa hivyo naye pia vile vile anahama pamoja na wenye kuhama kwa sababu ya Allah na mtume wake huyu Allah ajua nia yake Ajahama kwa sababu ya Allah Amehama kwa sababu ya biashara au imra'atin yankihuha ama anahama kwa sababu ya mwanamke anayetaka kumuoa amesikia katika mji ule kuna wanawake warembo ama kuna msichana fulani aliyempenda katika mji ule kwa hivyo anahama si kwa sababu ya Allah na mtume wake anahamia kwa sababu ya <coughs> kupata mwanamke yule fa hijratahu ila hajara ilayhi asema rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra yake kuhama kwake ni kwa lile ambalo amelihamia kwa lengo hilo alilokusudia hapa kuna mama ilikuwa na faida mbili rasulullah sallallahu alaihi wasallam haja kariri kusema sahijaratuhu ila dunya yusibuha au imraatin yake huwa ajarudia kama alivurudia kule sahijaratuhu ila Allah na rasuli kwa nini maulama wanataja sababu mbili sababu ya kwanza ni kuonyesha ku yani jambo hili ni duni halina maana jambo la kidunia kwa hivyo hata haina haja kutaja amehamama kwa sababu ya, ya mke ama kwa sababu ya biashara dunia yake basi amehamama kwa ajili hiyo yani hatahitaji hiyo ni sababu ya kwanza sababu ya pili wasema maulama kwa sababu nia za watu za kidunia ziko nyingi sana nia za watu za kidunia ziko nyingi huyu anaama kwa sababu ya biashara hu yanahama kwa sababu ya mke hu yanahama kwa sababu ya ardhi hu anaama kwa sababu ya kadha wa kadha mambo mengi kwa hivyo kwa vile nia za watu ziko nyingi zinatofautiana kidonia haida kaririwa na haijarudiwa na kwa sababu kule kama kwa sababu mtu anapofanya kwa sababu ya Allah nia ni hiyo moja tu anafanya kwa sababu ya Allah azza wa hadithi hii inapokewa na alimama al-Bukhari na Muslim katika sahih. Baadhi ma ya maelezo ya hadithi hii ama fawaid zinazopatikana katika hadithi hii. <clears throat> asema eh, rahimahullahu ta'ala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala asema kuwa nia katika maneno ya maulama nia inapotajwa nia katika maneno ya maulama inakusudiwa maana mbili. Ya kwanza tamyizu alibadat ba'dhaha an ba'd. Yani kutafautisha ibada na ibada nyingine. Hii inahitaji nia. Katamyizi salati zuhur min salati al-'asr mathalan, infa'a amtu amekuja ana lakini dhuhur ama ni 'asr, inahitaji kwa hivyo nia aina ya kwanza ni nia inayotofautisha baina ibada na ibada tamyizu alibadat ba'dha an ba'd nia aina pili tamyizu al maqsuud bil amal ku pambanua unayemkusudia na amali ile nani amali ile unayofanya unakusudia nani unakusudia kufanya kwa kwa nani kwa kumridisha nani wa hal huwa lillahi wahdahu la sharika lah am lillahi wa je anafanya kwa sababu ya Allah peke yake hana mshirika au anafanya kwa sababu ya Allah na mwingine hii ni aina ya pili ya aina ya kwanza kutafautisha baina ibada mbili zinazofanana mfano katika sura ama kutafautisha umuman baina ibadat na aina ya pili ya niya ni nia ya kupambanua unayemkusudia na amali yako na ibada yako unakusudia nani unamkusudia Allah ikhlas alhamdulillah una ukusudia asiyekuwa Allah ni ama inaingia wakati mwingine katika shirk kubwa wallahu musta'an hiyo ni faida ya kwanza katika hadithi hii Tayib asema faida ya pili imekuwa mashuhuri kuwa habari hii ilitajwa asema ibn Rajab kwa sababu ya kisa ya jamaa aliyehama kwa sababu ya mwanamke anaitwa ummu Qais ummu Qais kutoka makka kwenda Madina mwanzo kabla ya kuendelea tutaje jambo muhimu hijra baada ya kufungua makka hijra ba, ba, ba, kutoka maka kwenda madina kuhama maka kwenda madina baada ya maka kufunguliwa mwaka wa 8 hijra hiyo ilikatika kwa sababu maka iligeuka ikabadilika ikawa nchi ya nini ya Kiislamu kwa hivyo hakuna tena thawabu ya mtu kuhama kutoka Maka kwenda madina hamna hamna hilo tena imekisha hijra hiyo ilikatika baada kufunguliwa maka hijra ilikuweko kwa sababu nchi ile ya Makka mji wa Makka ilikuwa chini ya utawala wa kikafiri na waislamu walikuwa akiadhibiwa wakizuiwa na ibada zao na kutekeleza Uislamu ndio ikawa kuna fadla ya mtu kuhama hi fadla hijra lakini baada ya kufunguliwa Makka tena hakuna hijra hiyo lakini hijra hai katika mpaka siku ya kiyama asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tawbah hijra katika. maadamu duniani kuna muislamu na asiyekuwa muislamu maadamu kuna mji wa waislamu na mji miji zisizokuwa za waislamu maadamu kuna dhulma inaendelea duniani basi hijra haitokuisha muislamu akiziki sehemu basi ni lazima ahame aende katika mji mwingine ambapo kuna afuweni haitokuatika wala tanqati at-tauba hatta tatlu' min maghribiha hijra haitoka katika mpaka tauba ikatikie na tauba ita lini ha? siku, siku zile ambapo jua itafanyaje itachomoza kutoka upande wa magharibi ama roho inapofika katika koo ina, inamtoka mtu mlango wa tauba umefungwa hapo pia na hijra imekwisha kwa hivyo hijra inaendelea lakini hijra kutoka maka, mpaka madina ili katika anasema imekuwa mashuhuri kuwa habari hii ama hadithi hii imetajwa kwa sababu ya jamaa aliyehamia kwa ajili ya mwanamke anaitwa Ummu Qais ndo sababu Mtume sura sallam kusema mankadat tijaratu ila dunya yusibaha au emraatin yankihaha anasema wazikara dalika كثير من المتاخرين في كتبهم wengi katika wanazoni, waliokuja nyuma si wa mwanzo waliokuja nyuma wametaja haya katika vitabu vyao kwa kuwa sababu ya hadithi hii maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa sababu ya, ya jamaa huyu Aliyehama kwa ajili ya umu qais lakini anasema walam nara dalika aslan lidalika aslan yasihu wallahu aalam Anasema kwa lile ambalo ameliona yeye rahimahullah kwa hatujaona usahihi wa jambo hili hatujaona usahihi wa jambo hili wengine waweza kutaja lakini anasema yeye hajaona asili ya jambo hili kuwa liko na dalili wallahu aalam faida nyingine inayopatikana katika hadithi hii na hapa ni muhimu kuelewa anasema rahimahullahu taala kuwa alamalu amalu tendo ambalo mtu analifanya kwa asiyekuwa Allah Aksam iko na aina nyingi al-amalu li ghayri Allah aqsa wa ana wa natenda amal ku asiyakuwa Allah amali hizi ziku na vigawanyiko asema fataratan yakunu ria'an mahdhan kuna wakati amali hiyo inakuwa yote ni ria khalis haina kumtaka Allah wala jambo ni mtu analifanya kwa sababu ya kuonekana au suma ili kusikika asema bihaithu la yurad bihi siwa mar'iyat al -makhlouqin. kwa kiasi cha kuwa mtu halifanyi isipokuwa anakusudia watu kumuona yeye viombe wamuone yeye li gharadhin dunyawi kwa lengo na shabaha ya kidunia ka hali salatihim kama hali ya munafiqun katika sala zao Allah azza wa jalla wa idha qamu ila salati qamu kusala yuraunannas walas musamma kusali wa nasmama kwa ya uvivu Allah yani taweza kusifika na jambo hili mtu anasimama katika sala akisikia ni adhan moyo unavunjika Labda alikuwa anafanya biashara yake alikuwa anafanya kitu muhimu anasikia adhan moyo tena haipo na kama atakuja kwa swala atakuja hali ya kuwa mghafilika hata anapoingia katika swala anapotoka ajui ameswali swala kiasi gani ni raka ngapi ameswali imam amesoma nini yana nakuja kwa kwa uvivu labda anakuja kwa sababu labda rafiki yake pia ameingia msikitini pia ana swali naye anataka pia aonekane ame wallahu a'staan yani, na hii ndo amal kubwa iliyobakia watu wanafanya sala kwa hivyo inahitaji watu kurudi katika nafsi zao na kusahisha nia asema <coughs> rahimahullahu ta'ala Hii ni aina ya kwanza mtu anafanya amal kwa sababu ya asiyekuwa kuwa Allah mahd khalis hani ria aseba watara ta yakunu la amal lillah wa ria na wakati mwingine amal inakuwa ni kwa sababu ya Allah mtu anafanya kwa sababu ya Allah lakini ikaingiwa na ria Yawizekana ama amawezekani Yawezekana mtu mfano amekuja kusali ama anaanza kusoma Qur'an hivi ameanza kwa sababu ya Allah kishariai kamwengia yawezekana kwa hivyo ni nia mbili hapa kumtaka Allah kwa sababu ya amali yake na radhi ya Allah thawabu ya Allah na kutaka kuonekana na viombe anasema hapa kuna tafsili hapa tuna atutoe hukumu moja kwa moja anasema hapa tunapambanua inawekwa wazi anasema fa in sharaka min aslihi ikiwa ria ile Itashirikiana na nani, yanani ya Allah yakumtaka Allah katika asli ya tendo li, lako lile mwanzo ulipoanza ulianza lillahi pamoja na ria zimeshirikiana katika mwanzo wa ibada anasema fa nususu sahiha dalili za Qur'an na Sunna zilizokuwa wazi tadulla ala butlanihi ايضا zajulisha kuwa amali ile imepomoka yote kama ilivyopomoka amali ya monafiqun bihi inapomoka na akataja hadithi ya mtume صلى الله عليه وسلم ina هي ikuwa ni mwanzo alipoanza ibada alipoanza amal amefanya kwa sababu ya Allah na kwa riya pamoja amal ile inarudishwa in kana aslu al amal lillah ikuwa asli amal alifanya ni kwa sababu ya Allah alianza kwa nia ya kuridhisha kisha akiwa katikati ya ibada ile ikamuingia nia ya ria fahamu mfano alikuwa anaswali kwa sababu ya Allah akasikia fulani akiingia msikitini akamsikia kwa harakati zake labda alikohoa ama nini sasa akawa mwanzo alipokuwa peke yake hakuwa ni mwenye kuswali inavutakikaniwa lakini alipojua kuna jamaa ameingia ama fulani ameingia wanaoangalia ibada yake akaipamba kwa sababu yao yawezekana kwa hivyo nia ya riya imekuja baada ya nia nini ya Allah ya ikhlas akasema anasema thumma tarat 'alayhi niyatu ria fala yadhuruhu ikiwa baada ya kuwa amekusudia Allah azza wa jalla na amali yake kisha nia ya riya ikaingia akiwa katika amali ile basi hiyo haitomdhuru haitomdhuru asema ikiwa inkana khatiran ikiwa ni fikra tu ilimpata ikampitia kwa kichwa yake ama katika moyo wake ikampitia tu kwa e, wacha nifanye kwa sababu ya fulani aliyeingia msikitini ama anayeniona fulani anayeniona wacha nifanye kwa sababu ikampitia tu fikra ile Wadafaahu na akapigana na fikra ile akaiondoa fada ya dhurru hiyo haitomdhuru ilmge ya fikra riya akapigana nayo akaiondoa basi hiyo haito mzuru anasema lakini ikiwa nia ile itaendelea nia ile aria atashindwa kupigana nayo ikaendelea pamoja naye akawa anafanya kwa sababu ya Allah na kwa sababu ya ria ikaendelea pamoja naye mpaka mwisho wa ibada basi anasema je amali yake inapomoka ama haipomoki yote haribika ama haiharibiki anasema hapa kuna khilaf baina maulama kuna khilafu baina maulama <coughs> anasema ikiwa aweza kupigana nayo akaiondoa alhamdulillah awezi kuiondoa na ikamshinda ikawa nia iko bado pamoja na nia yake kumtaka Allah kwa amali ile basi hapa kuna khilafu kati ya wanazuoni Baadhi ya muona wanasema hapa katika faida nasema ikiwa amali ile mwanzo wake au mwisho wake haikubaliki isipokuwa mwanzo wake pia iwe yani ibada ambayo ni moja kikamilifu haiwezi gawanyika haiwezi kugawanyika mfano sala ya zohr ama sala ya maghrib sala hiyo ile. Hawezi kusema rakaa ya kwanza ya zohr inakubalika na rakaa. Ya nne ya azhur ikubaliki kwa sababu hii ni ibada ni ibada moja haiwezi gawanyika uwezi kusema raka mbili za mwanzo ambazo ulizosali kwa sababu ya Allah zitakubalika na hizi mbili zingine hizo 2 zitaitwaje swala gani hiyo yesi azhur Maulama wanasema ikiwa ni amal ambayo haiwezi kugawanyika na ria ikamtokea katikati ya ibada ile na yakeendelea nayo mpaka mwisho ibada basi Amali ile imeondoka yote. Lakini kama ni ibada ambayo mwisho wake na mwanzo wako wa hazifungamani, yani zinagawanyika. Zinagawanyika na kila pande iko independent na pande nyingine, iko mustakili na pande nyingine. Basi wanasema kuwa pande ya kwanza ambayo alifanya kwa sababu ya Allah itakubalika na pande hii nyingine aliyofanya kwa sababu ya wanadamu haikubaliki mfano wake. Mtu anasoma Quran. Alianza lillahi. Akasoma Fatiha masha Allah Baqara kan zaka soma kamaliza alif lamim alipoanza sayaqulu ni yaika ikaingia mpaka kamaliza sayaqulu ni ya, ya je je kusoma Fatiha na alif lamim iko husyani anakusoma sayaqulu haina husyani kwa sababu mwenye kusoma harfan fi kitabillah mwenye kusoma herufi moja kwa maneno ya Allah azza wa anapata ujira ngapi ujira kumi. kwa hivyo ile ile aliifanya kwa sababu Allah atapata ujira wake na hii zingine ambazo alifanya kwa sababu ya wanadamu hapati ujira anarudishiwa amali hili kwa sababu mwisho wa ibada hii na mwanzo wake hazifungamani kwa haitokubalika sayakulu mpaka aliflamimi kubaliki ama aliflaa haitokubalika mpaka sayakulu ikubalike la zina ona hii ni tafsiri ambayo baadhi ya maulama wanataja rahimahumullahu taala kwa hivyo hii inafungamana hadithi ya kwanza hadithi ya innamal a'malu binniyat na hadithi hii ukilinganisha na hadithi itakayokuja hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anayosema kuwa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam naoni hadithi ya tano in inshaallah asema kuwa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Yeyote ambaye atakaezua katika jambo letu hili yani dini yetu, jambo ambalo haliko katika dini basi amali yake inarudishwa. Hadithi hii Aisha na hadithi hii Umar radhiallahu ta'ala anhumma jami'an. Zinas misingi za amal. Yani amal haitokubalika isipokuwa kwa mafundisho ya hadithi hizi mbili Jambo la kwanza ikhlas kufanya kwa sababu ya Allah Ushahidi wake ni hadithi ya Hadith gani Hadithi ya Umar tulihisala inama al'amalu wa inama likulli imri in ma nawa fanya kwa sababu ya Allah utapata ujira wake ikhlas na Allah anasema wa umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ddin hawa kuamrishwa isipokuwa Ibadah, عائشة, wa muabudu Allah azza wa jalla hukm wa kimtakasi ibada ladini hadith ya Aisha inasamia msingi wa pili ya amal kukubalika nayo nini mutaba yani fanya namna alivyofundisha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuonesha kuwa yule atakayefanya kama kando na namna aliyofundisha rasulullah sallallahu alaihi basi amali yake haitokubalika. Yaani hapa watu huchanganya, na ni muhimu kueleza. <coughs> mtu anaweza kusema lakini Allah ameṣali kwa ikhlas. Huu ni mخلص. Kwanza ikhlasi ya mtu na ria ya mtu haijulikani ndugu yangu islamu. Hauwezi kusema huu jamaa anafanya kwa sababu ya ria ama anafanya kwa sababu ya ikhlas Hawezi kujua hii ni siri baina mtu na nani na Mola wake kwa sababu hakuna anayejua katika yanayojiri katika nyewe za wanadamu hakuna ispakuwa Allah lakini waweza kutarajia tu fulani insha Allah ni mخلص yani kulingana na juhudi zake mfano anazozifanya na na kwa zaahir kwa waweza kutarajia lakini aliyeoko moyoni hakuna mwenye kujua kwa hivyo hauwezi kusema jamaa yule ni mخلص itakuwaje ibada yake hiyo haikubaliki. Tusema kwanza ikhlas mwenye kujua ni Allah peke yake. Tayeb hata kama angalikuwa tunajua tunajua kuwa kwa moyo wake analifanya kwa sababu ya Allah. Lakini hajafanya fanya kama aliyofundisha Rasulullah sallallahu basi ma, matendo yale hayakubaliki. Kwa sababu ndiyo amesema la ilaha illa Allah yani ibada yangu naifanya kwa sababu ya Allah peke yake lakini tendo lake hilo hayo katika Muhammadun Rasulullah in جواز ndio anaamini Muhammadur Rasulullah imekita katika moyo wake alhamdulillah na anaitaamka kwa ulimi. lakini matendo yake ya, ya kiibada haisimamii msingi wa Muhammadur Rasulullah wana inamaanisha kuna umuhimu wa kujua namna ya kufanya ibada kinyume chake mtu amefanya kwa kulingana sunna Allah vizuri sura ya ibada ile umbo la ibada ile masha Allah ibada nzuri kama aliyofanya rasulullah sallallahu lakini anafanya ria an. anafanya kwa sababu ya watu anafanya kwa sababu ya malengo mengine basi huyu anajisumbua huyu anajitesa bure na amali yake kwa hivyo ndugu zangu waislamu kuna umuhimu ya sisi kusahisha nija salf waliotangulia walikuwa wanapigana na siaku sarahisha nia, nia, nia kila wakati yani fanya kwa sababu ya Allah fanya kwa sababu ya Allah fanya kama aliyofundisha Rasulullah sallallahu kwa hivyo ukizingatia hadithi ya Umar na hadithi ya Aisha toka insha Allah wapata ni maneno machache ya Rasulullah sallallahu lakini dini yote imejengeka juu ya nini maeno haya kama dini yote ilivyojengeka juu ya kauli ya Allah suratul asr aya hizi katika suratul asr wala asr mpaka mwisho wa sura hii kama wanavyosema alimama al shafii rahimahullahu taala dini yote hujja wanadamu yote hujja allah juu ya wanadamu yote katika sura hii pia vile vile amal na dini yote imejengeka juu ya hadithi hizi mbili hadithi ya nia na hadith ya aisha radhiyallahu anha hadith ya kufata mtume sallallahu alaihi wasallam ndele na diva sanga ndio 50 inadhiwa 45 jema inataka tukomea hapo tusianze hadithi ya pili ambayo ni mrefu hadithi ya Jibraila alihi salam hadithi ndefu ya umar pia vile vile nataka <coughs> tukomea hapo kama kuna jambo ambalo limetupita ama kuna swali mtu waweza kuuliza tafadalu za kumla khaira baada azali ba'de azali